Олександр Гаврош. Неймовірні пригоди Івана Сили, найдущої людини світу. Розділ 31, у якому мадам Бухенбах добивається свого лише наполовину. Смертельний номер! оголосив сяючий Пандорський і промінь прожектора вихопив Івана силу, який неквапливо прямував до центру арени. Позаду нього Фандіго і Міха тягли кам'яну брилу. Згодом вони принесли і два великі молоти. Публіка нетерпляче совалася. Ну що в цьому такого? Розтовчуть брилу молотами. Ха! То це всі робітники можуть. Пандорський викликав на манеж. Двох добровольців. Іван потис їм руки і вручив по кувалді. По цирку пробігся смішок. Тут Іван ліг на землю, а Брилу звалив собі на груди. Пандорський повідомив, що вони повинні її розтовкти. Зала зойкнула, а найбільш нетреплячі навіть повставали. Перший удар був несміливий і глухо відбився в серцях сотень глядачів. Бачачи, що Іван посміхається, здоровені почали бити сильніше, а то із усієї сили. Аж на третьому десятку ударів камінь розсипався. Іван встав, обтрусився і підняв догори руки. В цирку коїлося щось неймовірне – свист, крики, гвалт, тупотіння. Аделія Бухенбах щаслива спостерігала за цим із-за куліс, коли до неї підбіг захеканий панок у капелюсі. Мадам, ми пропонуємо вашому силі завтра поборотися з найсильнішою людиною Баварії. Гонорар – найвищий із можливих. Окрім того, ваш цирк здобуде чудову рекламу. Мадам Бухенбах запросила гостя обговорити ділову пропозицію до свого вагончика. Через 15 хвилин вони, обоє задоволені, вийшли. Залишалося останнє – переконати Івана силу. Увечері мадам поправила зачіску, намастила тіло найкращими парфумами, одягнула сукню з глибоким декольте і наказала Пандорському привезти паробійка. «Сідайте, гірський ведмедику!» – ласкаво запросила вона його на канапу біля себе. «Я вітаю вас із чудовим виступом!» – вона відкоркувала пляшку шампанського. «За такий успіх годиться випити!» Іван хотів лише пригубити келих, але мадам пальчиком притримувала дно бокалу доти, доки він його не перехалив. «Ось так, мій коханий!» – вона сиділа зовсім близько, і від її погляду, запаху тепла, в Івана паморочилася голова. «Мій ведмедику, у мене до вас є одна пропозиція!» – губами вона майже торкалася його уст. «Яка?» – на силу видихнув Іван. Поборотися з найсильнішою людиною Баварії. Вона дивилася йому просто в очі. «Ви ж знаєте, що я зарікся боротися на сцені», – відповів тихо Іван. «Але хтось мусить відстояти честь нашої республіки». Мадам звабливо усміхнулася, а тоді підійшла до дверей і зачинила їх на ключ. «Пані Аделія!» Іван не знав, що робити. Раптом він згадав мілку і рішуче піднявся з канапи. «Я мушу йти!» «Невже я тобі не подобаюся?» Мадам стояла впритул до нього. «Ви просто чарівні!» спромігся Іван на комплімент. «Але Мілка!» «Що? Мілка? Ха-ха-ха-ха!» розрегаталася вона. «Ти порівнюєш мене з цією шмаркачкою?» Вона налила собі повний келих. «Мадам, я вийду завтра боротися заради вас!» вирішив Поробій рятувати ситуацію. І заради Республіки, тому сьогодні мені треба відпочити. Він відчинив двері вагончика і зник у темряві. Розчарована мадам Бухенбах допила пляшку сама. Розділ 32, у якому один із ведмедів мусить поступитися. На ранок усе місто було обклеєне афішами. Грандіозний бій двох ведмедів. Виявляється, не тільки Іван Сила мав таке прізвисько, але й гордість Баварії, сам бієрмієр, який ще ніколи не зазнавав поразки. Уже під обід дістати квиток у цирк Бухенбах було неможливо. Повболівати за свого прийшло поважне панство на чолі з бургомістром, адже бієрмієром пишалася вся Німеччина. Півдня Іван провів у тренуванні, згадуючи науку Брякуса, який навчив його різних видів боротьби. Він не дуже хвилювався, адже, попри свою силу, ніколи себе борцем не вважав, тому програти німецькому селачеві не було б для нього образливо. Більше хвилювався за Мілку та вчорашню розмову з мадам Бухенбах, проте директриса навіть не подала виду, ніби між ними щось увечері трапилося. Їй боліла голова від шампанського, та й зрештою для неї понад усе завжди був цирк, а не мимовільні пристрасті. «Головне – не метушись!» – повчав міха товариша. Він увійшов у роль тренера, і це небо як тішило його самолюбство. «Будь уважний і чекай, поки цей драний бієр-мієр не зробить фатальну помилку!» – він діловито сплюнув. «І не переживай, старий, ламали не таких, як цей німчура!» Був вищим, зате сила був ширшим у плечах. Німець ходив по арені і зображував ведмедя, час від часу піднімаючи руки, наче лапи і рикаючи в зал. Публіці це подобалося. Нарешті затріскатіли барабани і поєдинок розпочався. Весь цирк Бухенбах стояв перед кулісами, вболіваючи за свого. Найбільше переживала Мілка, яка аж стисла кулачки від хвилювання. Мадам Аделія стояла з незмінним келихом шампанського. Набагато досвідченіший німець переважав Івана у всьому. Порубійкові дико щастило в останній момент ухилятися від небезпеки. Публіка розчаровано зітхала. Нарешті. Бієрмір також притомився. Натомість Іван вперто чекав свого шансу, приберігаючи силу. Коли світло прожектора потрапило просто в очі баварському ведмедеві, сила ринувся в атаку. Він підчепив супернику ногу і всією масою на нього навалився. Кілька секунд Б'єрмір тримався, а тоді ці сплетені немов удави клубки м'язів звалилися на землю. Іван опинився зверху, а значить перемога була за ним. Зала оніміла, а далі піднялася з місць і стримано зааплодувала. Це були оплески поваги. Іван Сила отримав міжнародне визнання. Першою вибігла привітати переможця Мілка з букетиком зібраних нею польових квітів. Далі на шиї Івана повис Міха, який вимагав зробити слоника при глядачах. Нарешті третєю. Залізла просто на голову чемпіона мавпочка Беня, виконавши на ній справжню оду радості. Сила потис руку Бієру Мієру, який намагався усміхатися на очах стількох глядачів, але від пропозиції випити разом пива відмовився. Сказав, що його чекає ще багато справ, і тут же пішов. Натомість Іван ще довго перебував у центрі уваги. Його фотографували, вітали, просила автограф. Ця перемога змінила ставлення сили до боротьби на арені. Він почав тренуватися і по можливості навіть брати уроки. Бо одне діло – гнути залізо, а зовсім інше – перемагати таких же селачів, як і сам. Розділ 33, у якому смертельний номер відбувається серед ночі. Агент Фікса простер перед Карликом свіже число столичних новин. Під великим фото Івана Сили було написано «Наш чемпіон переміг найсильнішу людину Німеччини!» «Ви розумієте, мій дорогий карлику, що це означає?» – важко промовив агент під рукою підборіддя. Піня тільки мотнув головою. «Ні, мій маленький друже, ви нічого не розумієте!» Тут Фікса несподівано вдарив кулаком по столі, від чого тутешні баварці здивовано на них озирнулися. Це означає, майже шепотом продовжив агент, що тепер Іван Сила став національним героєм, і всі вчинки, спрямовані проти нього, будуть розцінюватися як дії проти республіки. Карлик витягнув губи в трубочку, що свідчило про його задуманість. А отже, я більше не маю права як державний службовець. Тут плечі Фікси затремтіли і по щоках потекли сльози, які зі щурячих вусів скрапували просто в кухоль. Одне слово, мій вірний побратиме, агент так само раптово перестав плакати, як і почав, я подаю відставку і роблю це для того, аби мати розв'язані руки. Насправді, після провалу операції з Іваном Силою, Фікса мав великі проблеми на роботі. І капітан Миколайчик навіть перестав його частувати коньяком. Піня вишкірив криві зуби. «У мене є план, але я сам не справлюся!» Він нахилився до фікси і щось прошепотів, а потім почав креслити на серветці. Агент витер вухо хустинкою і задумано промовив. «Тільки без жертв!» Карлик хитро посміхнувся. Діяти вирішили наступної ночі. «Пандорському не спалося!» Після того, як померла дружина, його часто мучило безсоння. Він вирішив і цього разу прогулятися і подихати свіжим повітрям. Стомлений цирк Бухенбах провалився у глибокий сон. Навіть міхаголи зі своїм дворнягою Бобі сторожували із заплющеними очима. Імпресаріо замріяно спостерігав за зорями, коли помітив дві тіні, які прокрадалися до Шапіто. «Ого!» Пандорський опустив руку в кишеню, але циркового пістолета там не виявилося. Зрештою, він його ніколи й не мав, бо і взагалі циркових пістолетів, як відомо, не буває. Здається, зараз буде смертельний номер. Пандорський закрив лице плащем і рушив за непроханими гостями, які несли в руках щось важке. Ті почали розливати на Шапіто якусь рідину. За різким запахом стало зрозуміло, що це бензин. Хлопці вирішили погрітися. імпресаріо намацав на поясі кинджал. Кінджал, кінджал таки був, бо Пандорський використовував його у фокусах. Запалиш, коли я звідси виберуся, прогуділа одна із стіней, і почала віддалятися. «Ова, кого ж вибрати? Пандорський на секунду задумався. Ні, треба рятувати цирк. Але маленька постать не поспішала ставати підпалювачем. Вона прошкандибала до вагончика Івана Сили і почала розливати бензин там. Далі підперла двері кілком ззовні і дістала сірники. Оце так, Пандорський стиснувся в пружину, негарно людям перебивати сон. Ще мить і пущений ним кінжал вдарив тупим кінцем підпалювача прямо в голову той зойкнув і повалився додолу. Пандорський галантно вклонився, ніби цей трюк спостерігали сотні глядачів, і неквапливо підійшов до лежачого. Звалив його собі на плече і поніс у вагончик. Розділ 34, у якому Пандорський проводить виховну роботу. Карлик пролупив око від сонячного світла і страшенного болю в потилиці. Він хотів торкнутися місця, яке такнило, але руки виявилися зв'язаними. «Гуля!» – почув він голос Пандорського, який невимушено голився кинджалом. «Піня, побачивши, що він у вагончику імпресаріо намагався пригадати, що ж сталося? Може, від вогню він утратив свідомість і Пандорський його врятував? А вже ж!» – відповів той, ніби читаючи думки. «Саме так, я тебе врятував, але не від пожежі» а від трупів. Карлик перелякано закрутив очима. А тепер мій юний пожежнику. Пандорський акуратно вимив лезо і почав його гострити. Я хочу знати правду. Спочатку Піня мовчав, але це ніяк не вплинуло на Пандорського. Він акуратно розрізав яблука кинджалом на шматочки і поїдав їх. Взагалі, імпресаріо був прихильником здорового способу життя, тому їв тільки рослинну їжу. Коли Горбун почав страждати не так від страху, як від голоду, то розплакався. Карлик розповідав, що батьків не бачив зроду, вони відсиралися від нього, що Інопіння народився з фізичними вадами. Що у дитячому будинку над ним знущалися як могли, що жив він у холоді й голоді, і лише несамовита праця над собою зробила його циркачем що жодної рідної душі у цьому світі немає, була у нього тільки мавпочка Беня і ту забрав сила. Тому ти вирішив засмажити їх разом, байдуже вирік Пандорський і розрізав апельсин. Карлик клявся, що він не розуміє, як це сталося, що це на нього біс знайшов. До речі, як звати цього біса, я маю на увазі другого пожежника. Пандорський ретельно пережовував апельсин. Зрозумівши, що імпресаріо знає про спільника, піня вирішив усе звалити на фіксу. Це все організувала таємна поліція. Від хвилювання Карлик аж захлинався. У них свої порахунки з Іваном. Сила навіть сидів за вбивство. Пандорський! раптом почувся за дверима голос мадам Бухенбах. Ти чув, як усюди смердить бензином? Від страху Карлик аж затрусився. Не видавай, не видавай, пропищав він. «Мадам, я переодягаюся! Секундочку!» – крикнув Пандорський, аби виграти час. «Це, мабуть, наші конкуренти!» – невгавала пані Бухенбах. «Вони вирішили відлякати глядачів запахом бензину! Ха-ха! Які наївні!» «Отже, так, дорогий мій Супермена. Пандорський провів кинжалом біля шиї карлика, а далі розрізав матузки на руках. Якщо я хоч раз помічу, що ти щось затіваєш проти нашого цирку чи Івана Сили, мадам Бухенбах про все довідається. І тоді тобі доведеться шукати іншого товариства. Я зрозуміло висловився. Пандорський тепер був сама галантність. Карлик з полегшенням кивнув головою. «Моя чарівна, пані!» – промовив імпресаріо, виходячи на двір. «Чи не здається вам, що наш цирк тут засидівся?» От про це я якраз і хотіла з вами порадитися, мадам Бухенбах елегантно тримала в руці мундштук із сигареткою. Якщо нас уже так допікають конкуренти, то не будьмо такими лінивими. І цирк Бухенбах почав збиратися в дорогу. Розділ 35, у якому Іван Сила став на захист тварин. Столиці, міста і містечка, велетенські і зовсім крихітні країни – усе це тепер випало Івана Вісилі побачити на власні очі. Він був захоплений як дитя. Але найбільше враження на нього справило море, яке він уперше побачив в Іспанії. Порубіко годинами сидів на березі, вдивляючись у синю далеч. Як не дивно, але море нагадувало йому – Рідні гори. «Старий!» – крикнув до нього здалеку міха. «Тебе мадам Бухенбах шукає!» Іван піднявся, обтріпався від піску і востаннє пустив жабку. Плоский камінь чотири рази вдарився об хвилі і зник. Сила ще раз глянув, як голий зі своїм псом хлюпаються у воді, усміхнувся і попрямував до міста. Мадам Бухенбах була сама люб'язність. Мій солодкий ведмедику, почала лащитися вона до нього, маємо унікальну пропозицію. Іван насторожився. Всі такі пропозиції завершувалися для нього важкими трюками. Я вже роблю два номери, від яких публіка шаленіє, спробував він заперечити. Так, коли ти на своєму симпатичному носику згинаєш залізну палицю, це щось незрівнянне. А зуби мамонта, не вгавав Іван. Під час цього номеру сила зубами крутив канатом, на якому висіло четверо людей. – Усе правильно, мій хлопчику, – пані Аделія поклала руку йому на груди. – Але тобі пропонують щось зовсім інше. Ти коли-небудь чув про кориду? – Це коли з биками борються, – почухав потилицю Іван. – Так, – ствердно кивнула мадам, – іспанці пропонують найсильнішій людині Європи – Спробувати себе у їхньому національному виді змагань. От тільки ще з коровами не бився, буркнув Іван, але те, що його назвали найдущим, його потішило. Стадіон ревів, як несамовитий. На піску арени вже виднілися сліди крові, але головний поєдинок був попереду. Для Івана сили вибрали найбільшого бика. Він люто дихав у загоні, б'ючи переднім копитом. На верховинця довго вибирали костюм Тереадора, але потрібного розміру так і не знайшли, тож Іван накинув червоний плащ просто на голі плечі. «Бик відразу кинувся на нього!» – Поробійко спробував штрикнути його шпагою, але нічого не вийшло. Так повторювалося кілька разів, поки тварина добряче не зачепила Іванові бік. «Ах ти ж скотина дурна!» Сила скинув себе плаща, в якому він плутався, і відкинув подалі шпагу. Стадіон захвилювався. Що виробляє цей чужак? Як він боротиметься з розлюченою твариною? Це що, кінець бою? Ніби відчуваючи прилив нової сили, Бугай метнувся просто на Івана. Ах! зітхнули всі, перечиваючи трагедію. Але трагедії не сталося, бо Іван схопив його за роги. Так вони стояли один проти одного, вперше з тілами і поглядами. Стадіон заворожено принишки. Такого тут ще не бачили. «Ех, мамині галушки!» – голосно крикнув Іван, і щасилий крутнув управо. Бик завалився на бік, а в руках паробійка залишилися роги. З голови конаючої тварини дзюркотіла кров. «Ну і варварство!» – сплюнув невдоволено Іван, не звертаючи увагу на неймовірні овації стадіону. «Невже таким може комусь подобатися?» – дивувався він. «Нате, подивіться, кинув він роги подалі на трибуну. Там за ними зчинилася справжня колотнеча. «Аміго, ви можете забрати свою здобич! Будуть смачні відбивні! Ням-ням!» – звернувся до нього розпорядник змагань. «Їжте його самі!» – огризнувся Іван. «Я не звик пожирати суперників!» Цілий вечір він провів з Мілкою на морі, заспокоюючись після найнеприємнішого у своєму житті бою. «Чим бідолашна тварина завинила, що люди роблять із неї смертельну забавку?» Селянський син ніяк не міг збагнути такого дикунства. Море відповідало йому криками чайок.